ens en anem cap a una altra banda perquè si no seria molt avorrit sempre estar al mateix lloc. No no, anem a veure altres coses, anem a veure altres coses. és veritat no? Hem a veure altres coses. A ver Primer ens ananirem en no amb un lloc molt, molt lluny, acostumats a que ens en anem a molt lluny. Ens en anem cap a Huelva. Ens en anem cap al surd, cap al sur d'Espanya, ens en anem ens en anem a Huelva. Què passa? a Huelva. Bueno, però res, que és un postum molt bonic, amb un clima molt maco, que hi ha coses precioses, com a tot arreu. A tot arreu hi han coses boniques, vale. però hi ha una cosa curiosa. Hi ha una cosa curiosa. A veure, si em situo amb un mapa, amb un mapa, diria que Huelva Sí, té un riu té un riu és veritat o no és veritat? Pensem que és un riu. Aquest riu és el Guadiana,? Alelavores hi ha un lloc que es diu Sant Lúcar de, vale. de Guadiana. Sant Lúcar de Guadiana. Sant Lucre de Guadiana, com que té el riu davant aquest riu és la frontera amb Portugal. Veiem una fotografia i veiem un cantó un riu, amb eh, un cantó, o sigui, Espanya o Elba, i a l'altre cantó del riu, que tampoc és un riu, a veure, molt, molt, molt molt ample, però és ample, ample i a l'altre cantó és Portugal. vale? Per tant, molt bé. Si un estàà i vol anar a Portugal, però doncs ho sap que té que fer, quilòmetres fins a trobar un puesto per poder passar al el riu, als ponts, el que sigui, sí o no... és normal. Doncs bé, què hi ha de nou, que hi ha de nou? A, veure, hi ha una tirolina que passa del cantó espanyol? O sigui, de Sant Lucar, de, Guardian, de, de Guadiana, al cantó de Portugal, fins al Cotín, que seria a l'altra banda, el primer lloc que es troba, la Tirolina, creua des de Sant Lucar de Guadiana hasta al Cotín, tal com sona, tal com sona. Per tant, estàs aquí... Agafes la Tirolina i te'n vas a Portugal. I així no tens que anar amunt, pujant a Espanya per anar a buscar un lloc per passar la frontera, passar no sé quant. No! És la Tirolina que creua frontera. Ens acabat. Què hi ha? Hi ha un cable sobre el riu entre Espanya i Portugal. I es pot passar tranquil·lament al riu, el riu i la frontera, en menys d'un minut, perquè, o sigui, la tirolina, quan et quedes enganxat, vas a 80 quilòmetres per hora. Vale. Resulta que, per entendre'ns, diuen que, de moment, a menys que no estiguin fent en un altre lloc, es considera es considera la primera tirolina, Tirolina, que en diuen Tirolina igualment, Tirolina, que uneix fronteres. És l'única, diuen, del món. Per què? Perquè és que, imagina't-se, l'han posada així i s'ha acabat. Ja està. Ja està. O sigui, se'n van al riu d'una regió, se'n van a l'altra, per què? Perquè no hi ha ponts manera, si no tens que tornar a pujar, si estàs a Uerba, tens que anar a pujar però anar a Portugal, tens que anar a buscar fins al post, on hi hagi ponts. Si ja no hi ha ponts, doncs molt bé, agafa una tirolina i anirà cap allà. A veure, no és la més llarga, ni la més alta, ni la de més velocitat, eh? Però, però, a veure, que vagi a 80 km per hora, a veure, ja es nota, perquè no és anar amb un cotxe assentat, no?, és ja sabem quan va amb la Tirolina. Ha agafat, enganxat i aguantant-te una miqueta amb un ernest bueno, i tal i qual. Sí? Per tant, sobrevolar el riu, un dels rius més llargs de la península, a 80 quilòmetres, és una experiència. És una experiència que, a veure, hi ha persones aventureres que ho volen fer. Hi han persones tenen por i més clar, no hi pugen. Però, però, però, com que està demostrat que és una cosa, a veure, segura, el que estan allà és una experiència més, és una experiència més. A veure, l'adrenalina normalment es nota, no? Es nota. Està a 25 metres d'alçada i és molt curiós, és molt curiós, que, a veure, com ho fan? En el cantó, o sí sigui, al costat del riu, pel cantó nostre, o sigui, el cantó de, el cantó de la península, vale el cantó d'Espanya, ¿vale? hi ha a la, a la platja, diríem, a la platja del riu, així ens entendrem, a la vora del riu, hi ha una caseta, una caseta, i allà, la gent del cantó espanyol, per entendre'ns, per exemple, turistes que baixen a conèixer Andalusia, van tot allò, Huelva, i els fa il·lusió també passar a Portugal. Llavors, aquesta caseta, que és des del punt per entendre'ns aquesta caseta, és el punt on tens que anar a dir vull passar vull passar a l'altra banda. Llavors, amb una paraula. Aquí es fan grups, uns grups de set persones normalment, perquè no les volen acumular totes juntes. O sigui, anem, ara primer em passaran 7, després em passaran 7 més, 7 més... O sigui, no acumulació, perquè l'acumulació té un problema, que si un té por l i ho comenta, l'altre agafa por. Si un està llançat i comença a parlar de coses negatives, o sigui, és millor 7 persones i després 7 persones més i després 7 set... bueno. Per què? Pagues, per entendre'ns, o sigui, el que valgui, que és molt poc, pagues passes a l'altre cantó, i però primer vas d'allà. Allà és on dius, vull anar-hi, molt bé, vostè pagui. Llavors se les enduen aquestes persones i les porten al castell. Hi ha un castell de Sant Lucar. Un castell molt maco. Hi estat molt bonic, és maco. El castell de Sant Lucar i el castell de, de Guadiana també, no? Llavors, allà hi ha una plataforma Castell de Sant Lucar està una mica elevat, per entendre més elevat, home, no pot ser des de baix del... Des de baix del si té que està a 25 metres d'alçada. Per tant, a 25 metres més o menys, 25 o 30 deu estar, doncs allà hi ha una plataforma. En el Castell hem fet una plataforma. Aquesta plataforma és on hi ha com eh, una... com l'hi diria? Com una petita caseta de fusta, per així s'entendrem, perquè per poder, a veure, posar-li els ernès, ensenyar-li com s'ha com d'aguantar, perquè és una persona, de moment, de moment. De moment, potser més endavant ara miraran de fer altra, un altre sistema, però de moment i això. Llavors, i els ensenyen que de moment les mans tenen que estar d'una manera, a dalt, aguantant-se, les cames tenen que estar rectes d'aquesta manera, l'ernès té que estar així com assentat, o sigui, però clar, que està protegit pel sol, perquè volves a un posto de sol normalment, però doncs, està, té que estar protegit. És com si diguéssim eh, que també hi han atraccions que les hem vistes no aquí, però en un posto que hi hagi moltes atraccions grans, que hi ha de vegades perquè puguis entrar, mentre et puguis arreglar bé i sentar-t'hi, hi ha una protecció de sol o perquè la gent ajudi o el que sigui, i quedes separat dels de més que s'esperen. Doncs és això. La plataforma preparada, primer plataforma normal, després com un, una miqueta de taulat, de taulat així que et deixa entrar el sol, els, la, ja ho diré, l'aire, però que no toca el sol, i en allà és on, diguéssim, te'n senten, et protegeixen i t'ensenyen com has d'anar. ¿vale? Aleshores, ara cada vegada hi ha més persones que volen fer-ho. Perquè tot aquell que ho ha fet... O sigui, ostres, prova prova-ho, prova-ho, prova-ho, prova, -ho, prova, -ho, prova, -ho, prova -ho. És una cosa molt curiosa. És curiosa, home. És curiosa. Per què? Pues perquè? què? Doncs Perquè sí, perquè és curiosa. Aleshores, per exemple, molt poc rato, entre que, entre que pagues, entre que puges, entre... Amb una paraula. Ara això sí. O sigui, de moment les persones tenen que tenir més de 14 anys, o sigui, amb una criatura no, 14 a 14 anys ja, els posen els agafen ja, pots anar-hi, però menys de 14, o sigui, tens que demostrar que tens 14 anys, i no pots passar més això vull dir, està comprovat de 110 quilos o sigui que fins a 110 quilos pots anar amb tota tranquil·litat quan surt d'un cantó arriben a l'altre, o sí sigui, i està a 25 metres. Passes per sobre de tot el cantó, de, o sigui, de Huelva, des d'on està, diguéssim, el castell, per entendre'ns. Llavors, passes el riu i tornes a passar una part, diguéssim, de Portugal. O sigui, del costat, tal com, com he dit, de la Contín, que es diu, l'altre cantó. A veure, si hi ha una altra cosa en allà, que hi ha un ferri. Normalment hi ha un ferri. Però, a veure, el ferri sempre hi ha cua. Sempre hi ha cua. Sempre. Sempre. Sempre. Perquè hi ha molt, moltes persones que esperen al ferri, tant d'anar al cantó, o sigui, molts que van cap a Portugal, i molts altres, o sigui, amb una paraula, que hi ha molta gent. Que hi ha molta gent. I, d'aquesta manera, bé, et dona l'oportunitat de dir, bueno, i he arribat pago pujo entro, tenint en compte que veus exactament la gent que hi ha perquè cada 100 persones cada 7 persones o sigui, estàs a punt per llançar-te en canvi, amb un ferri has d'esperar que el ferri vagi que el ferri reculli la gent que el ferri torni la gent Sí tot plegat és un show és un show. I ja dic, no és que sigui molt, no són quilòmetres, quilòmetres, no. O sigui, és aproximadament és un quilòmetre i... Però és tot el xou que és que fa gràcia de fer-lo. No és com llançar-se d'una avioneta amb paracaigudes. És diferent. És dir, bueno, vaig enganxar-me a un lloc, estic ben ben assegurat, per entendre's perquè vaig amb, el, amb els arners per aquí, per allà, per tot arreu, les cames has de posar-les com te diuen, els braços també, porten tots el seu casc, no cal dir-ho, però, el moment que et deixen anar, 80, són 80, no és el mateix que estar dins un cotxe, estàs per dalt, a 25 metres, aigua per sota, arbres per sota, per un cantó, per l'altre cantó de cases, o sigui, tot plegat, és curiós, però també és curiós que, verdaderament, se'ls hagi ocorregut això. Per què? Perquè, verdaderament, és potser una cosa que es tornarà a fer molt seguit amb altres llocs on, verdaderament, no tenen prou ponts o queden a una distància molt gran o no tenen prou ferris o el que sigui, però amb un sentiment. De totes maneres, a mi em dóna per pensar, no?, el que visqui, per entendre de la platja, el que visqui a la, a la platja del riu, tant d'un cantó com l'altre, si a sobre es coneixen, el de la dreta i l'esquerra, els que treballen en allà, o si sigui, escolta, que vinc a comprar plàtans a casa teva, no? <ríe> Clar, i te'n te, te vas a l'altre país. Aquí també passa amb la frontera, no? Que vull dir, els que treballen, què tenen? Vull dir, jo treballo aquí, però estic a l'altre cantó, vivint. Vale. Que això passa, sobretot a les fronteres. Doncs aquí, doncs, pues, bueno, què fan? Agafen la tirolina ja estic aquí, em dones el paquet? sí, sí és curiosíssim però és, és maco de veure i també com avui dia hi han tantes coses noves, per què no provar-ho? Oh, i tant que sí, s'ha de provar les coses d'aquest tipus tot és ben però, però no podem portar criatures de menys de 14 anys bueno, perquè jo ho entenc ets responsabilitat, una responsabilitat de que facis el que et diuen Aleshores, vull dir, almenys als 14 anys... Escolta'm, tu ara, quan et llenci, tu agafes o tanques els ulls o el que sigui, com tu vulguis, però no et pot moure de la manera que t'he posat. Les mans en aquí, les cames es posen d'aquesta manera, perquè si no... Tal, tal... O sigui, tot una de cosa. I, de més, quan una persona ja és molt grassa, o no cal arribar al 110, no? Vull dir, si és molt gran, grassa, i saps que mm, hi ha un màxim, bueno, doncs primer pregunta-ho i, i, en fin, posa-te les mans del que tingui en allà la responsabilitat. I s'acabat. Per tant, va, per què no? Per què no anar cap allà i veure què tal en un dia de sol, en un dia fantàstic i veure el paisatge, un paisatge únic, perquè només el veus tu amb els, preus, amb els teus ulls i com vas corrent, rrr, rrr, eh? res més per avui. Amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres. Des d'aquí